Kniha 5.20 Punia pokračoval Tak jako vítr odvane prach, tak s příchodem poznání odvanou falešné představy o otci, matce, přátelích a příbuzných. Slovo příbuzný je jen slovo bez skutečné podstaty. Je-li někdo považován za přítele, pak jim je a pokud je považován za někoho jiného, je někým jiným. Jestliže na vše pohlížíme jako na jediné všudy přítomné bytí, kde je pak rozdíl mezi přítelem a někým jiným? Bratře, zapátrej v sobě. Toto tělo je netečné, nevnímající, složené z masa, krve a kostí. Kde bys v něm našel já? Budeš-li se takto dotazovat na pravdu, pochopíš, že neexistuje nic takového jako ty nebo já. To, co se nazývá punja či pávana, jsou jen falešné představy. Pokud stále žiješ v představách já a moje, pak považ, že v průběhu různých zrození si měl bezpočet příbuzných. Proč netruchlíš nad jejich smrtí? Měl si mnoho labutích příbuzných, když si byl labuť. Mnoho příbuzných mezi stromy, když si byl strom. Mnoho lvých či rybích příbuzných, jakožto lev nebo ryba. Proč nepláčeš pro ně? Byl jsi princ i osel. Byl jsi fíkovník i banánovník. Byl jsi bráhmana, moucha, komár i mravenec. Byl jsi škorpion i včela a nyní jsi můj bratr. Rodil se znovu a znovu do bezpočtu vtělení. I já měl mnoho vtělení. Vidím je a vidím i tvá vtělení skrze svou inteligenci, je čirá a s jasným nazíráním. Byl jsem malým ptáčkem i vznešeným jeřábem, žábou, stromem, velbloudem, králem i tigrem a nyní jsem tvým starším bratrem. Deset let jsem byl orlem, pět měsíců krokodílem Sto let lvem a nyní jsem tvým starším bratrem. Pamatuji si všechna tato vtělení i mnohá další, která jsem procházel v nevědomosti a iluzi. A ve všech jsem měl spousty příbuzných. Koho mám oplakávat? Když jsem toto vše zažil, netruchlím. Na životní pouti potkáme tolik příbuzných, kolik suchého listí najdeme při procházce lesem. Pro co je na tomto světě vhodné se radovat nebo truchlit, bratře? Zbav se takových milných představ a spočiň v klidu a míru. Oprosti se od představy světa vznikající v tvé mysli jakožto já. Setrvej v klidu a míru, nestoupej vzhůru ani nepadej dolů. Nemáš zrození, nemáš neštěstí, nemáš otce ani matku. Si já a nic jiného. Mudrci vnímají střední cestu, vidí, co je právě v tomto okamžiku, zůstávají v klidu a ustálení ve vědomí pozorovatele. Září v temnotě jako lampy, v jejich světle se vše děje, aniž by to lampy nějak ovlivnilo.